Розділ сімнадцятий. Коло замикається. Тривога не полишала Харлена. В метушні приготувань до від'їзду вона ще більше ятрила його душу. Спочатку між ним і Твіселом, а потім між ним і Нойс ця тривога стала стіною відчуження. Настав день від'їзду, але він не вирвав Харлена з важкої задуми. Тільки коли Твісел повернувся того дня із засідання під комісією Ради, на обличчі Харлана промайнув ледь помітний вираз зацікавлення. «Про що там йшлося?» – запитав він. «Не дуже приємна була розмова», – втомлено відповів Твісел. Харлан, здається, Ладен був задовольнитися такою відповіддю, але трохи подумавши, запитав. «Сподіваюсь, ви їм нічого не сказали про...» «Ні, не бійся», – роздратовано перебив його Твісел. Я їм не сказав ні про дівчину, ні про твою участь в історії з Купером. Я заявив, що виною всьому були неполадки в механізмі капсули. Всю відповідальність я взяв на себе. Хоч як важко було в Харлена на душі, він відчув докори сумління. «Це погано відіб'ється на вас», – сказав він. «А що вони мені зроблять? Вони муситимуть чекати, поки ми виправимо помилку. Доти вони мене не чіпатимуть». Якщо нас спіткає невдача, то тоді вже ніхто нікому не допоможе і ніхто нікого не покарає. А коли нам усміхнеться доля, то вона мене й захистить. Ну, а якщо й не захистить?» Твісел стенув плечима. «Я все одно після завершення всього збираюся усунутися від активної діяльності у вічності». Не докуривши сигарети навіть до половини, він погасив її і кинув у попільницю. «Я взагалі б не втаємничував їх у цю справу», Однак не було іншої можливості одержати дозвіл на використання спеціальної капсули для подальших подорожей за нижню межу вічності», – зітхнувши промовив Твісел. Харлан відвернувся. Його думки знову крутилися довкола останніх подій. Твіселові слова долинали до нього ніби крізь сон, і обчислювачеві довелося повторити своє запитання. Перш ніж Харлан, здригнувшись, сказав «Перепрошую?» Я тебе запитую, твоя дівчина готова? Вона хоч розуміє, що на неї чекає? Готова, я їй усе пояснив. І як вона сприйняла? Що? А, так-так, так, як я і сподівався. Вона не боїться. Залишилося менше, ніж три б'єго години? Я знаю. На цьому розмова припинилась, і Харлон знову застався на одинці зі своїми думками. Від усвідомлення того, що його чекає попереду, йому було бритко на душі. Коли вже капсула була завантажена, а система управління відрегульована, з'явилися Харлан і Нойс, одягнені приблизно так, як одягалися селяни на початку 20-го століття. Нойс унесла деякі поправки в Харланові рекомендації щодо її вбрання, керуючись своїм суто жіночим чуттям у питаннях одягу та естетики. Вона вдумливо добирала деталі свого костюма, звіряючи їх за рекламними малюнками із відповідних журналів того часу і уважно розглядала речі, привезені з різних сторіч. Час від часу зверталася до Харлана за порадою. «А це підійде, як ти гадаєш?» Харлан знизував плечима. «Якщо так підказує тобі твоє чуття, то я цілком покладаюсь на нього». «Ти надто поступливий, Ендрю. Це погана ознака» сказала вона з якоюсь ніби силованою веселістю. «Що з тобою сталося? Ти сам не свій? Ось уже кілька днів я просто не впізнаю тебе?» «Зі мною все гаразд», – похмуро відповів Харлан. Побачивши їх у ролі жителів 20-го століття, Твісел спробував пожартувати. «О, всемогутні часи! Який потворний одяг носили первісні люди? А проте він не може приховати вашої вроди, моя... моя Люба!» Звернувся він до Нойс. Нойс привітно усміхнулася йому у відповідь, і Харлон, який мовчки стояв поруч із похмурим виразом обличчя, мусив погодитися, що в старомодно-галантному компліменті Твісела є частка правди. Вбрання Нойс приховувало форми її тіла, косметика зводилася до кількох легеньких мазків на щоках та губах, брови були потворно вищепані, і що найстрашніші чудові довгі коси були безжально підрізані. І все-таки вона сяяла вродою. Сам Харлон уже примирився з тим, що йому тисне пояс, муляє під пахвами, почав звикати до мишастого кольору грубої тканини. Йому не раз доводилося носити дивовижне вбрання різних сторіч. «Мені дуже хотілося б встановити в капсулі ручне кермо, як ми домовлялися», – сказав Твісел. «Але виявляється, це неможливо». Інженерам потрібне для цього потужне джерело енергії, а таких джерел поза вічністю немає. Під час вашої подорожі в первісну епоху ми можемо тільки звідси подавати напругу темпорального поля. Єдине, що нам вдалося – встановити важіль повернення. Він провів їх у капсулу, пробираючись між паками спорядження, і показав на невеличкий металевий важіль, що виступав на гладенькій внутрішній стіні. Він діє як звичайний перемикач, сказав Твісел. Замість того, щоб одразу автоматично повернутися у вічність, капсула залишатиметься у первісному часі. Як тільки вам треба буде повернутися, натисніть на важіль. А потім через якийсь час на вас чекатиме ще одна, сподіваюсь, остання поїздка.